Rugăciunea 20. Pentru dobândirea darului adevăratei credințe. Aleluia, Tată, ceresc! Te iubim, te slăvim și te rugăm! Dăruiești-ne credința cea adevărată, a dragostei care toate le crede, toate le suferă, toate le nedăruiește, ca să binecuvântăm pe cei ce ne-au blestemat, ca să iertăm și să-i ajutăm pe cei ce ne-au lovit și ne-au furat, când cumânie înie împotriva noastră s-au ridicat. Ca semn că nu mai trăim pentru trup, ci pentru păzirea poruncilor Duhului Sfânt și ale Domnului Iisus Hristos. Aleluia, Tată, ce iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne credința cea adevărată, care face din sufletele noastre o grădină de pomi încărcați de rod, sau temple ale Duhului Sfânt, în care icoana ta, cea plină de lumină, ai așezat. Ca să încă pe tălhare de suflete, de la noi i-ai alungat și cu Îngerii Cerului, de demoni de ispite, de dușman de vicleni ne-ai apărat. Aleluia tatăl ce te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiești ne credința cea adevărată, care să facă din Biserica Ortodoxă un templu de lumină al lumii ca să dispară peșterile tălharilor de suflete, ale celor lepădați, ale ateilor, păgânilor, închinătorilor la idoli, ale sinagogilor satanei, și să nu vină peste noi urăciunea pustiirii, pe care o au în sufletele lor cei plini de trufie, de necurăție, de mânie, de răcomie, fiindcă în patim sufletele și-au întunecat. Când demonul achediei, în oceanul nepăsării lenei indiferenței i-a înecat.